Čitanje Sinaksara na osekovanje glave Svetog Preteče i Krstitelja Jovana. Oče, blagoslovi čitanje. Amin. Sveti Jovan, preteč čas ispasilitelja našeg Gospoda Hrista trebalo je da smrću svojom prethodi dobrovoljnoj smrti spasitelja našeg kao što je prethodio njegovom rođenju da bi kao što je na zemlji propovedao dolazak spasu govoreći ide za mnom jači od mene tako i u adu nalazećim se dušama svetih pravotaca propovedao dolazak gospoda i objavio da se već javio očekivanju svetu Mesija. I kao što gospod Hristos imađaše postradati za greke ljudske, tako i preteča njegov pre njega primi stradalničku smrt bez zakonja i rodova radi. A dobodi se to ovako. Irod zvani Antipa старo iroda, ubice decevit Lemske, Zli izdanak zvog Korena, četvorrov vlastniku Galileji, poženi se najprečerkom arabskog cara arete i požive s nňom nemalo временa. Ali potom očarang le potom i rodjade, žene Filipa brata svoga, zbliži se s nнемom jer ona pristade na poganu pokotu njegovu. I po želji ove preljubočinice, on otera svoju zakonitu ženu i nezakonito uze sebi tu ženu brata svoga. Jer i da je umro brat njegov, on i ne bi mogao uzeti za ženu, pošto bi ostala među živima kćer bratovlja rođena od nje a zakon je naređivao da brat samo onda uzme bratovljevu ženu u dovicu, ako umrli brat ne bi ostavio za sobom poroda. Međutim, tačno se zna da je Irod oteo ženu svome živome bratu Filipu i na taj način učinio veliko bezakonje, kao otmičar, preljubočinac i krvosmešnik. Kada irod učini tako bezakonje, Sveti Jovan krstitelj, revnitelj zakona Božja, izobličitelj grehova ljudskih i propovednih pokajanja, ne otrpe, nego pred licem sviju izobličavaše iroda kao predu, preljubočinca i otmičara, koji je oteo ženu, bratu svome, i govorašemu, ti ne možeš imati ženu Filipa, brata svoga, A Irod, ne trpeći izobličavanje, naredite naredi te Jovana baciše u tamnicu i okovaše. Irod i Adapak, naročito se srđaše na svetitelja i šćaše da ga odmah ubije, ali ne mogaše jer joj sam Irod branjaše i čuvaše sužnja od žene koja je disala ubistvom. Irod znađaše Jovana da je čovek pravedan i svet, I rado slušaše i po njegovim rečima činjaše mnogo dobra, zato se i bojaše da ga preda na smrt. No bojaše se irod ne toliko Boga koliko ljudi, kao što evangelist Matej kaže, išćaše da ga ubije, ali se poboja naroda jer ga držahu za proroka. Bojao se irod da narod ne ustane protiv njega i digne bunu, Zato se ne usuđivaše da javno predana smrt proroka i krstitelja, voljenog i poštovanog od sviju, već ga samo mučaše tamnicom, želeći zatvoriti neučutna usta svoga izobličitelja. Sveti Jovan bi u tamnici dugo vreme. Njegovi učenici sabirahu se k njemu i on često poučavaše vrljivskom životu po zakonu Božju i tvrđaše im da je Mesija već došao u svet on ih i slaše ka njemu kao što se kaže u Anđelju a Jovan čuvši u tamnici dela Kristova, posla dvojicu učenika svojih da ga upitaju jesi li ti onaj što će doći ili drugoga da čekamo on slaše da pitaju ne zato što sam nije znao Jer kako je mogao ne znati onoga koga je sam krstio i na koga je video da je duh sveti sišao i o kome je čuo glas oca koji je svedočio i na koga je sam ukazao prstom govoreći gle jagnje Božje. Nego on slaše učenike svoje ka gospodu Hristu da bi oni svojim očima videli slavna čudesa koja on činjaše te da se konačno uvere da je on taj koji je došao da spase rod ljudski nakon nekog vremena nastade dan i irodova rođenja kada on po običaju priređivaše slavlje sabravši sve svoje knezove, vojvode i starešine tetrarkije, galileje irod priredi veliku gozbu U vreme te gozbe, či irodijadija, igravši i ugodivši irodu i gostima njegovim, zaiska od iroda, a po nagovoru svoje svirepe majke, glavu svetog Jovana Krstitelja. I dobije, jer se irod zakle datio što god zaište, makar to bilo i do po carstva njegova, i on, bednik, Ne hoteći prekršiti zakletvu svoju i užalostiti i gračicu i njenu gadnu majku, odbaci od sebe onaj strah koji ga zadržavaše da ubije Jovana. Zaboravi na Jovanovu svetost i kao pijan raspali se namerom da prolije krv nevinu. I odmah posla dželata u tamnicu, zapovedivši mu da Jovanu oceče glavu i da je donese na tanjiru. I tako preteča Hristov zbog izobličavanja irodova, saživljenja sa irodijadom, bi posečen u tamnici i to u kasnu noć, jer tu odvratnu gozbu sveti evanđelist Marko naziva večero. Ta se večera protegla do i za ponoći, I kada se već svi opili i dovoljno nauživali igre bestidne devojke, tada bi izvršeno ovo nepravedno ubijstvo. I donesena bi glava svetog Jovana na tanjiru usred te gozde, dok je krv još kapala sa nje. I kao što neki saopštavaju, glava je i posle posečenja izgovarala one ukorne reči, rekavši Irodu, ti ne možeš imati ženu Filipa, brata svoga. O kako veliki strah obuze sve na toj večeri, kada ugledaše čovečiju glavu nošenu na tanjiru kao jelo, iz koje tečaše krv, i koja pritom pokretaše usta i izgovaraše reči, i koju igračica uze svojim drskim rukama i odnese materi svojoj a i rodijada uzevši je izbode joj iglom jezik koji je izobličavao bez ahonje njihovo i pošto joj se dovoljno naruga ona je ne dade da se sakrani zajedno sa telom jer se bojala da Jovan ne vaskrsne ako glava bude pridružena telu pa bi onda ponova počeo izobličavati Iroda i nju. Telo svetoga preteče, učenici njegovi uzeše te iste noći i sahraniše u Sevastiji, a glavu Irodiada zakopa u dvorcu svom, duboko u zemlji, na nekom nečistom i sakrivenom mestu. Šta da je dalje bilo sa glavom Jovanovom može se čitati pod 24. februarom kada se praznuje obretenje te časne glave. A posle ubistva svetoga preteče, nesrećni irod izvrši i drugi, ne manji zločin. Naruga se gospodu našem Isusu Hristu za vreme dobrovoljnog stradanja njegovog nas radi, kao što o tome govori evanđelist Luka. Irod, osramotivši Isusa sa svojim vojnicima i narugavši mu se, obuče mu belu haljinu i poslaga ga natrag Pilatu. Ali kazna Božja ubrzo postiže prorokov ubicu i Hristo rugatelja, jer s jedne strane, Krv Jovanova dadapija se na iroda k Bogu kao nekada krv Aveljeva na Kajina. S druge pak strane, druga bezakonje Irodova naročito njegovo ismevanje Gospoda Hrista na vladachu na njega pravednu kaznu božju. I stvarno, nakon nemnogo vremena Irod bi lišen carstva i života sa Herodijadom i igračicom, jer car arapski Areta sveteći se za sramotu i bez čašće, nanesene od Iroda njegovoj kćeri, skupi vojsku i krenu na Iroda. Takođe Irod, skupivši svu vojsku, iziđe protiv Arete. Nastade silna bitka i vojska Aretina pobedi Irodovu. Irod pretrpe strahovit poraz, sva vojska njegova izgibe, a on se sam jedva spase. Posle toga Herod bi lišen svoje vlasti i svih svojih bogatstava i sa preljubočinicom i ćerkom njenom bi poslan od cesara rimskog Kaligule u progonstvo najpre u Galiu grad Lion a potom bi preveden u Španiju u grad Gilerdu gde u bedi i poniženju skončaše Herod i Herodijada ali prethodno videše smrt svoje čeri i gračice koja pogibe na sledeći način. Jednom zimi ona šćaše zbog nekog posla da pređe preko zaleđene reke Sikorisa i kad iđeše po ledu, lejece provali pod njom i ona pade u vodu do grla. Popravo suđu Božjem, San te leda stegoše oko grla čvrsto, te visijaše telom u vodi, a glava joj bejaše nad ledom. I kao što nekada igraše nogama po zemlji, tako se i sada koprcaše, igrajući nogama po vodi, da bi dodirnula dno. Pri joj niko ne mogaše pomoći. I ona tako visijaše u vodi, sve dotle, dok joj oštar led ne oceče glavu. Gadni trup njen zanesen vodom ispod leda ne bi pronađen, a glava njena bi odnešena irodu i irodijadi, kao nekada pretečina. Samo ova ocečena ne mačen nego ledom. Tako Božje pravosuđe uzvrati igračici, vinovnici ocečenja česne glave svetoga Jovana. Posle toga pogiboše sa hukom bez zakon ljubica i rodi pogana i rodi jada, jer se kazuje za njih da se zemlja otvori i proguta ih žive. Sveti pak Jovan, kako za života na zemlji, tako i po končini svojoj bi preteča gospodu Hristu, jer preduhitrivši silazak spasov u ad, on blagovesti tamo bivšima Boga koji se javio u telu i obradova svete praoce, Sa njima on bi izveden otuda po razorenju ada u vaskrsenje Hristovo i udostoji se mnogih venaca u Carstvu Nebeskom. Venaca kao devstvenik, kao pustinožitelj, kao učitelj i propovednik pokajanja, kao prorok, kao preteča i krstitelj i kao mučenik. Njegovim svetim molitvama Neka i nas uputi na put istinskog pokajanja i u dostoji carstva nebeskog, milosredni gospodi Bog naš Hristos, kome sa ocem i svetim duhom slava vavek. Amin.